chak Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsailoak Paulu mediak eta Antxeta Irratiak ekoiztutako emankizunak Aldeo, nintzule guztiak. Hemen gaude, gonekin erobero bero irratisa joan, ta gainera ongi etorri bereziarekin. Stop. Stop. Kaixo, miren lan? Kaixo, nahiz eta inezet zaituzten abandunatu, telefonoz bala ere, Babor. oso oso pozik nago, hemen egoteaz berriro zuzen zuzenean. Bueno, badakizute eta ez badakizute, ala da, antxeta irratitik, laro eta bederatzi.zazpi, gonekin ero bero irratisaioa, emakumeak ok. eginda guztionzat, hemen irratisaioa, emakumen gaia jorratzen ditugunak, e, baita ere, zintzilik irratian entzun aldena, eta antxetamedia.info-n, ere? Galtzeko baitzakirik ez? Soy Ana, ¿es ese rechán? Es eh, un kitutánago ¡Ja, <risa> ja, <risa> Be dir gauza, pilloa prestatu ditu zuentzako urte amaillera gerturatzen ari da eta baita ere Euskal Herrian momentu berezia izango dugu larun batean eta horrenarira ordu hau emakumeen aurkako indarkeri sexistaren inguruan prestatu dugo saioa, Ba, gainera duela gutxi ere dornakorekin hitz egiten ari gineen ez? Berak aipatu zigun hemen feminizidioaren itzorrenera bilera, ba, irakurritzuela komunikabide batean eta bestean, eta apur ba hortik tiratuta eta ere ba, indarkeria seksista hau kokatzeko, bain dugu dokumentazio laintxo bat eta gaur onagatoz inteligentzia askorekin eta datupi batekin. <laughs> Eta aurrera txarretik, hori ba, larun batontan ontan e, manifestazio nazional bate egingo dela traktu txarre kontra Lehenengo aldiz, Euskal Herriko mugimendu feminista batu eginda gaionan inguruan manifestazio nazional bat egiteko eta horren bueno, ba, harira ere horregatik ba, ere ba, gaur gaionekin, eta tartu lehenen atzepia bat gustatzen zaigunez, horretara dedikatuko gara. <laughs> Beraz, geratu gurekin ordutxo dutxo guztiau! Eta bähua Eta bähua AtaALLYA neto Eta bähua Eta b Ashurra Musika sensual sexual ostean, ba, ez da hau ligatzeko irratseioa bat baina bai parte hartzekoa, ha? eta zakte ni hemen era ausentzian zer moduz joate den parte hartzaren. Historio hori baina behin berrir ere dizuegu... ...ba oso saio parte hartzaile izata gustatuko litegukeela. Eta hortarako ba, telefono zenbakia baituugu zuzen zuzenean gurekin hementxe hartzeko... eta hortarako... Ba, gaizki gogoratzen, ez badut, zero bost, bost bederatzi, lau zortzi, iru, sei, sei, bost? Bikainki, bikainki! Telefonoa da, hori, e, bai, endaiatik, edo eta biriatutik deitu ezkero, eta, ba, badakiztuten ez, egoatletik deitzen modu zute, 00 zero, zero, iru, iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, sei, sei, bost telefonora. Eta, bestela ere, ba, pixka lotxatiagoak zareten Ba gure elbidea elektronikoa gonekine@gmail.com edota e, Facebook bitartez ere mesetxoa edo komentarioak idatzi nahi izanez gero gonekine izeneko Facebooka aukagu eta informazioa jaso edo aurretik egindako entzun, saioak entzunai izanez gero ba badakizute riotsak.info edota antzeta antzeta iradia.punto Puntu? Kom. <risa> <risa> Beno, guberen jardien txetirrati eta puntu. Harkatu <risa> gazta, oina rio txak ondu, eh? E. Rio txak puntu. Egunen ausartzen nahiz, eh? <risa> Eske... Bueno, ba hori. Eta... Eta zututela deitzen inoiz, eta ja, joe... Bale, ja, eh? Zaten bai, beintzat mire nion gietorri emateko deitu ez? Zagit, konpintxatzen asibarko garen jendea guri deitzen osteko eta relazokan animatzen zareten, edo bai, zer? Edo, akaso, zagit, eta kaso, ezakit, esto amaieran lehiaketatxoren bat, edo porraren bat, edo horrelako zerbait, ezakit? Ei bai, bai baina saiatu izan gara, eh? gauza guztietatik egiten asmakizuna gotatzen eta gero kaletik eta horri zantzarete asmakizunaren emaitza emanez baina horrek ez du balio, zuzenan sartu hartzarete bestela zauka graziarik Gurekin afari batera gonbidatzen zaituztegu. Bakoitzak berezati hor dintzen du, baina... <laughs> ...deitzen baldin <badu> zu, eh? <laughs> Eta bitartean, dornakurekin kontaktatzen saiatzen ari gara, baina badiru be, dienez ez da posible gorkoan. Ez ez, ez dirudi, ez daki tosongi zergatikan, baina bueno, saiatuko gara pixkat... Jarriko dugu bestea besti bat, ez ezaren... Bada ere, badak izutem, kultura asko maite dugula eta gaurkoan noiana Jut. zerbait berezia ekarri digu, ezakit. Azaldu pixka zer den mi. Bai, ba, rap herria da ekarri dudan zedea, egin dute euskal, rape, euskal rap musika talde, konpilazio bat edo, eta ba bertan agertzen dira euskaraz rapa egiten duten pertsona desberdinen kantuak, ta bueno, e, infozazpi irratiak egin du bilduma eta horietaako ba, bat e, bueno, bi emakume daude eta orain jarriko dugun lehenengoa latxula potra da. Agian batek baina gehiagoke ezagutuko du Youtubeen bere bideo bat oso ezaguna egin zelako berak yollanda Barzinari rap bat eskeini zion e, ba, E, Iruñako gaztetxearen e, jaialai e, desalojoaren e, ondoren, ba, zeukan ondo eza salatzeko abesti ba, bat egin zuen, gazteleraz eta euskeraz zen e, abesti hori, eta oso-oso ba, ezagun egin zen, zeren gero gainera Jolanda Bartzinak e, salaketabat, ipinizion abesti hori egitegatik, una bofeta da enlakara deitzen da. Horatzenan zeraren horatzen estribioa, ezka nire horrein ez dut daukat ai es este gogoratzak ah, be igual quiero youtube en jarri, jari, jari, jari, jari. benetan merezti duela baina orain egin du ba, abesti bat espreski zede honetarako euskeraz egin du abesti guztia bera euskaldun berria izan arren apostu handia egin du eh, horretarako eta eh ba txoa bat eh, sortu du zederak orduan ba latxula potrarekin askora es eso lo que yo hago Vale, vale, vale, vale. Badugo, Dornaku, teléfonoaren beste aldean, saioari hasiera emateko eta laurdenetan, Jesus Maria. <risa> Aupa, Dornaku. Zer moduz? Tornak, <risa> dornak, dornak, gofaures. <dornaku>, <risa> Zer? Dornaku? Hemen, hemen, hemen, hemen. hemen. Kaixo, kaixo. Zer moduz? Vale. Ondo, ondo, ondo. Onda, ezakitze komunikazioa arazoak egon diren, zen zu ere deika omen zebilen, zenbiltan, ez? Bai, <risa> bai, <risa> bai, bai, ezakit. Ezago modurik, gaur, ezago modurik, biten iristen zara eta azte ditimolatzen duzuz, saio guztia. <risa> Gu, naiko formalarekin nien ikasturken tan, benetan, ben, ta, a, gezen, oso seriozki. Venga, ben, ba, benedik aurrera seriozki. Venga, ba. A, ben, mm. Kaixo adornak guzt, zer moduz? Ohi On eta regorajaia ondo baita ere. <risa> <risa> zen prestatu duzu gaurkoan. Uh -huh. Ba, gai bat igual de sañen gracioso, baina baina bueno, da gai bat, bere sea, berez ezenako afgano bat ekingurukoa da. Hispanere uh -huh. ba, em markome hau izamata gorciatoa izan ostean, ba transferatuko egin zuten. E, ba, omen bere izan zerako zakatsa berak genunziaatu zuen hori bat. Ham e, urteko altzerazzigorra ezarri zuten hasiera batean, eta gero ba, kondena hori murriztu zuten bi urtetara eta neska honek hogeita bat urte ditu eta ba, kartzea sartu zutenean aurdon zegoen portsaketa zela eta eta aurra kartzean neuki Eta, bueno, va ba, gaur egun eh lortu ateratzea kartzelatik bere bortzataliarekin ezkontaren truk. Orduan eh uh -huh. e, bai, da gora bat oso oso zeliaguda, eh? Eta eta bueno, ba gai hauek e, belatu ditudan da nekuetan, ba azkenan leku guztietan inor da obviamente jarri emahoneen kontra bisikleta alde. Eta ordain irakurketak ez dirainen ezberdinak, baina bueno, bai badaukatela beraien matiz ezberdinak ba azkenean espentualki baina bai subliminal quedo de este modo psychic free ez zorrete komodan. Eta bueno, va publicon eh titularra que se la mujer afgana violada acepta casarse con su agresor. Orduan ez manera esta da mujer afgana biolada, eta zegoia diska, modu bat diska bortiza referentzia egiteko eta informazioa em, ez dute esgobera zimarraten, osa, sandurona aipatzen dute bat ez ere, baina gero baita ere komentatzen dute bukaeran eta mugien egin duten, bere alde em, motleiek bildu ditu, motlei zain, ez zegoetan ez moleia sakite eh ez du hartzen zer den. Bueno, moleia jaso zitun 5000 e, firma bere askatasuna e, eskartzeko eta hinngo balintari gabekoa eta bueno bestelako mugimenduak igon zirera horren inguruan eta nisti internazionala ere zerbait egin zuen edo ez zuziera kurri amnistiando eh bai el pais komentatzen du zerbait eh Paisen esker gauza Paisen right. maik omendatzen muna da dela e, emakoma honen kasua ezagutzera eman zen e, izan ere Europar bat asuneko ezagutako e, proiektu bat zen emakomen egoera aztertzea herrialde e, Arabi arretan edo eh? mm -hmm. orduan e, aztergeta honetikan narkituz zuten neskau, zena duna e, gult Gulunat, eta eta bueno, batepatu zuten bere kasua eta egin zuten kriston justo justu bakason ikusitanen muturreko aztela. Eta komentatzen du bai El Paisek, eh ikusita zen zein ondori aukidituen eh edoze kontrobersia sortu duen, ba eh joiaz bai diru la junta baiago ematen, ba proiektuao daramatenei irudirinez soberako soberagataso sortu dutelako. Uh -huh. eta proiektua bera moztu dute honen oftean eta hori bai komentatzen dula eta e, gero jarraitzeko bilatu duten ezin ere abezen eta abezen, bueno, ba, hemen ere, esan betela esa hemen bai igual nabarizaiela gehiago berainkonparak eta denbora guztian kulturalki esan ez, bai, hemen ez da pasatzen, etan bai eta begiraan zeraizuak diren eta uh -huh. ez zentu otan gehiago, ez? Eta zakite eskikatzen dute, gainera, ematen du zatiren e... batzean esaten dute bai Afganistanen, Buz, bai, anemakunak gira jabetza bat, eta anemakunak ezakitzen, bortatik izateik punen bat bezala ez. Eta, eta nik uste dutazen marra garria dela, azkinean e... naiz eta dirudien gozat, zapuzo bortizaren egia da, baina olako kasu asko ez bainen ezpitzu tukido, ez bainen lege diakera baina hemen ere maten direla ez, eta eta abetzek erakusten du, abetzek mundu bat izango balitzu bezala, eta hemen olako ezber gertatuko ez balitzu bezala ez. <hazizu> bai ez, isolatuak eta bueno, azpikulturen kontu bat dela ez, ez dela azkenean sistema edo patriarkatuaren eragina ez. Bai eta gero ere, bale, hoya san e, oso gogorra da ekutea e, emakume gainera epaitu hoe izatea eta holako kondena, hala legediak berak parnebitzen duela holako zigor bat eta hemen hori ez da orrera, bainan bai zenbate emakume bizit dira bere botzafaiekin, zenbate emakume bizit dira bere senarra jotzen dutenekin, zenbate emakume, sozial kiraga tenpresio hori bere senarrekin jarraitzaekin, hmm. eta askotan presio handiagoa da soziala e, legedien abaioa Eta, eta hemen ere kasua osko batzen direla ez bainen ez do artikulo ez artikulo, baina bai dugulazkenan kulturaan oso sartua, ez? Jo, iruditzen zaite eman duzula, xa, en enelklao esaten dene, egin eh, esan ez nuen pentsatu inoiz horrela, baina eske, eske zuk esan duzu, eske zakit. E, gero gainera, iruditzen zaite lotura daukala balen hitz egiten egon garen horrekin ba feminiztas da itzen genun behin zurekin ere bai, ez eta nola ulertzen zen beste kultura batzuetan, ez? Ba, ez dain hain, osea, so, gurean bai hiltzen dituzte emasteak, e, emakumeak, baina ez da inbortitza, ez, Seren ba, ez ditugu epaitzen edo ez dugu baina beste modu baten sirutzen zit oraintze emanduzula adibiderik arginetako bat nola sozialki ere bai epaitzen den ez eta berak zeo zer egingo zuen. hori nola entzuten dugun, ez? E, oraindik bai, para lo comenta prenda eh ere, eh sail eh, e, legelki eh pairatua iztatasun baino ere baditula zenbait eh, arazo familiakin ze eh, beretzako desonra bat da. Mm -hmm. Eh bueno, a veces han comentado esaten dute, ez, dute eh, emakumeak berak eh anaiak esantzion emestretzatuko zula betirako ez kontxamazen bultzatutako bizonakin eta aliberean legeriak behar zentzun ezkontzera bortsatuzun dizanakin, eta a, gainera ezintzen kalera atera libre, eta familiantza zako lotxea bata eukita, ama bat bakarrik, eta gainera bortzatua. Horudan, mm. eskez egon, bauri, esaten den bezala entera espadela pare, eta azkenean e, legeriak bortzatzen zuen ezkontzera tiporrekin, eta aliberean bere familiak etzun nahi e, guztia bakarrikan, eta bera nahiak etzun nahi bere izun horrekin jutean, eta eh? azkenean, Eta pizkaba terokerio bat, ezkultura eh? berdinaren parte den legeria eta, eta eta familia eta gizarteak presionatzen zuen lekuetz berreinetatik. Eta inorketzen aposturik egiten bera askatasuna batik. Diak giren diaukerak ziren beti izan bateri lotzera, ez? Eh? Mm. Osa, que hori, maa ikustazkenean, adibide asko jatzen adibidea pederazten asuntua egin, Azkotan pederazek suflitzen dute askozeiago kartzelatik kanpora, kartzelan baino, ez? Eta hemen ere esaten dunezka honek, berazen ditentela segurago e, kartzelan, e, barrenean, kanpoan baino, ez egizarteak egin goziona, askozeet e, zigorra hondiago beretzako, ez? Eta, eta horregatik basa erazkemenan hori, zazan bezala bak kultura alki delego al kartzelan eta hemen dukogu ere bai kartzela horiek ez? Mm. Baiten gaigo gorra ekarri duzu gaurkoan, baino negia da, ba, pixka bat, e, baizela gaurko gure helburua ez? E, kontu azkenean indarkeria egitea eta, bueno, azuk gurera ekarri duzu, kasu oso... Pff, adiera... Oso, oso ondo adierazten duena, ez? Zagite, bateu, igual, akaso, impotentzia punto bat, ez? Bai, bai, indarkeria. Indarkeria hazu askotan bezala, ematiz hori lako impotentzia bat gero ere lege alde horretatik ere bai, ez, etortzen zait beste inbat pertsona burura ba, hori ez, ba dibidez ona ekartzearen eta agian betiko adibidea da baina etortzen zait e, nagore lafaxean familia bat burura, asun sola bat, esaten ez, nola ez duen sinisten ja legeetan zeren ba, nola epaitu izan duten, ez? E, Benagore e, lafaxen e, iltsaiaren epaiketa horretan, zenagoreren kontrako epaiketa bat ematen zuel, eta bueno, guzti hori, ez? Eta nola, bereiak ere, bai, nolako impotentzia sentitu zuten, eta nolako babes gutxi lege, al, legearen aldetik ere, bai, ez dakit. Mm -hmm. Beno, adornako, bueno, bai, bota-bota, nabizuna. Bota. Enagor eren kasuakin bai legedia kalea batetik, zein bezetik gizartearen an, aldetik anmentat aukizun, ba, bezbat, ez, zor bai meha monogu. Hmm, bai, bai. Kustumera betaren legediaren aldetik anakatxa beti, betiko moduan. <hums> vale. Beno, ba, ba mi esker, beti bezala, tornaku naku, fin-fin, hor gure komunikabideak astertzen eta Saltxeatzen eta bueno, horrelako kasua gurera ekartzen ere, zabaltzeko. Eta horrengo astearte? arte. bai, bai. Bai, mm. bai, berdin eta ondo bukatu erratsaioa. Eta manifara jungozera, oze? Ba, berez nekezen dut, plana egingo dut, eta... <hihum>. Eta da, nire izango, gainan dite, badakit interesari izango dela, eta ez dela betiko manifa izango. Eta, mm -hmm. bueno... Beno, ba, jendea animatu parte hartzera, gertura hartzera bílbora, beraz. Ba, animatzez da, ikutzez izan du handudu anago gertatuz da din, ez dakit. Nozonda. Nozongi. Muixo ondibat. Eskereka eskador Aio. Aio. Aio. Aio. una noche fría, un olor a tabaco sucio y a Ginebra. Ya me recorría Mientras cruzaba los deditos Tras la puerta Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo Por tu vena Y tu inseguridad machita Se refleja Cada día en mi lagrimita Una vez más No, por favor Yo Estoy cansada y no puedo Con el corazón una vez más No, mi amor, por favor No grites que los niños duermen una vez más, no, por favor, estoy cansa y no puedo con el corazón. una vez más, no, mi amor, por favor, no grite, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el barro pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña. Bueno, Bagu egia da azken aldian artista destek hartu jorratzen ari direla indarkeri sexistaren gaia, bueno, beberen kanta hau bai oso famatua egintzen eta kaleratu zuen baita ere arazoa beste modu batean ez, ba, espresio desberdinekin baino nahikoa ez dela dirudi ba, gaurrutzuengana ekartzen ditugun datuuen arabera ez bai eta modi interneten saltxatzen saltzea ibili oste. Beste soñuegin aldesarrit dara indena gaizkie. No se daña quien se No se daña quien se Bero, kontestualizatzen, miren aspaldi ez dagola zuzenean, lehenik eta behin, eta gero, egia da, nerviozten garela, askotan gai du seriota seriotaz itzegin behar denean. Bai. Eta, plan, sartzen dago... Mm, saltxeatzen. Bai, saltxeatzen. Hori. Ibilikara internetez? Bai, eta kasualitatez, ba, denok batekin dugu web horri batean, mm -hmm. osando dagoena, feminizidio.net. Feminizidio izan aduena eta bertan ba, azken urtetako datu pila pila pila pila badaude eta pizkat honera ekarri nagidu datu nahiko zai, zai, impresionante eta kezkagarriak eta impactandagirak eh baina bai datuak ekartzaren arira bai e, komentatzen ari gine komentatu genuen ez azkenean datuak edo gehihenbatu akaso zenbakiak ematea ez askotan Az, badirudi Pertsonak zenbakiak bilakatzearen kontua arri, arriskoa badauka baino egia da ere, bere ez e, bizibilizatzeko balio dutela. Bai. Ez, abor, bizka bate jendea bai kokatzeko bere... Mm. Alere gero betik kontu zibilibardu hauekin egia da erabiltzen ditugula eta garrantzitsua direla ba, esaten duzu nagatik, ez bizibilizazioerako tresna bat direlako. Baina gero ere askotan non geratzen diren, ez? E, datuak e, batzuk badauzkagu, baina iruditzen zaineri askotan e, portzentai ez itzegiten dugun, edo datu zehatz ez itzegitea iruditzen zait e, pixkate gehi egizkoa dela, e, bai... Er, Ba argi bai daukagu, ba deze, tratutxarrak e, salatzen dituzten e, emakumeak ez direla tratutxarrak pairatzen dituzten guztiak edo ese ba bat jasan dutela dutela esan dutenek ere ez direla esan duten guztiak. Orduan ba hor ere bai, bai ez dira hori da, e. utxuna daude, ez dira pertsona guztiak islatzen, baina hala ere, oraindik la riaq dira daudenak kontuan hartuta. Ezari bai, horientatiboki ere, beti sifrek laguntzigute ez grafiko kirudi bat egiten eta ba, irudikatzen, ez? Eta esaten, bueno, ba, zazpik 10tik hori, ba hostea inguruko 10 pertsonetan eta bai. 10 makumen gan pentsatu ezkero, bai, pizkat ikusten da horrez, ez? Proportzia mm -hmm. zer moduko daen. Ezagite, no baitetik hastaren Menen topatu ditugun datuetan, noski ez, baina kasontan Euskal Herria ez dago aparteki aztertuta, baina bai, Estatu Espainola, eta bueno, ba, pixkat kulturalki urbila okagunez, ba... Eta baita, aipatzearena, e, akaso, Europan behintzat, e, bai, Estatu Espainola dela zi, ez dakit zehazki, baina hobekien kontabilizatzen eta kontutan hartzen dituen Estatua. Ez, azkenean, askotan, ba, da, suizidioekin gertatzen den apiskabatez, hemen ez da, ez direla gertatzen eta kontua da, ez direla bisibilizatzen. Eta ez direla, kon, kontua kontatzeko moduan desberdina da, eta estatu espainola da akaso e, seriozki hartu duen estatuetarikoa. Ezakitu segundo no, bebe. Sí, eta zeza. Es es, es, es, es, es que berriña gertatzen da. O berdina... sea, hemen ez da kontabilizatzen, einbeste. Bai, kontabilizatzen da. Bai, berriña <that> right gertatzen da. A, right a, right a right. López Andreño. Ja. Hasta luzaidetz. Right bai. Ba, suicidioekin gertatzen dela antzeko kontu bat, eh? Badira estatuak non ez dena gertzen su, o sea, badirudi inor suicides talita dagoen. Gusti se dagoen. Ez? E, kontua zeren ere baren pues ba, ba, baremoak eta horrela desberdinak izango dira eta e, kasu hontan da akaso argiago, zeren Estatu Espainiolak bai hartu du lanildo bezala indarkeriz sexista eta kasu dirudi daudela, kasu askoz gehiago baino kontua da, bizibilizatzen ari direla eta lanildo bat hartu dela ez? Bai. eta hartu dira nire ba, Ja ez, deitza, biolentzia domestika, oza, aldatu dire beste gauza batzuk, legean ere aurreratu da, eta orduan datuak dire fidagarriagoak. garriagoak. Mm -hmm. Ezakit... Bai, bai, bai. bai. Um... Uler, ulertzen zaizu, bai. bai. Eskerri janit. <laughs> <laughs> Jarraitu. Bine, bai. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, bai, farriak alde batera duzten, ba, bueno, aztea hori esaten ba, estatu espainoalaren datuak dauzkagu hemen, eta hoien artean, ba, dibidez, e, ba, hemen esaten duenez, Amasei eta berroita la urte tarteko emakumeengan e, indarkeria matxista da hil eta hiltzeko eta ezintasunak izateko arrazoi inagu Eta horrekin ja digustu dut asko esaten dela. Atzere gainera dintarte hartzen madugu emakume oso gaztetaz ari garelako eta ez, bagero kontutan hartzen madugu beste hilt, kausa e, nagusiak, ez, ba, tabakoa, menbizkia, Bain. beti haipetzen dira, aztein nolako prebentzio kanpainak eta, Bain. ez, e, inbarnen atuta ditugu unguztiok gure gizartean, baina tratu txarrak badirudi, ez, bai, hor dagoen zer, bai, esaten zenuen bezala, bai, barbada hemen lan hilo gixartu azken urteetan, eta gerozeta kontzientziatuagoa gaude, baina ez dugu, niguste inola ere irudikatzen lehenengo arrazoi gisa. Pff, jarraitze, bueno, bai. Ez, ez, ez... <laughs> zer Zerresango dut, eski horrelako datuak entzuten eta beti garratzen naiz, apor bat kau. Baina bueno, gero gainera irutzen zait honek oso ondo, eta egual errepikatuko naiz berriro, eh? baina e, feminizidio hitz hori eta gainera hartu dugun uge borri datuak eta osa, feminizidio zer zen, eh? zen irudikatzea emakomeonganako indarkeria hau dela ez e, gaur egunean eta azken urteetan ematen ari den mundu mailako genozidiorik handiena eta niretzako datuenak erakusten du argi eta garbi, ez, Espainiaren estatuan emakumeen gazteen artean 1654 urte arteko emakumeen artean hiltzeko lehen kausa dela. Osa, mm -hmm. esk, argi eta garbi geratzen da zein den arazoa, ez? Mm -hmm. Zenan genozidioa Bai. Hortze hau oh, eta gero jarretzeko Ba, ezten da gaur egunean, eh, Estatua Espainolean 400.000 emakumeek tratutxarra jasot dituztela. Momentu hontan, nahiz eta e, aipatzen den eh, zorritzarrez dagoeneko krisiak ezabatu da egon Berdintasun Ministerioak e, aipatzen zuen milioi bat emakumeek jasotzen zutela. Ezagik hor dago aldaketa nagusi <laughs> importante bat, eh, doblea da. Mm. Baina Ba bueno, gaur egunean badirudi 400.000 emakumentazio itze egiten dela. Fuh, eta ba da eh gaur egun e... bat egiteko milioi bat pertsona dira Bilbo handi guztia uh -huh. hartzen duen, o sea, Euskal Herriaren herritarren herena izango litzateke. Horria. Euskal Herrian 3 milioi biztanle da euskago, 3 milioi pasatxo, ba heren bat. Ez norbaitek norbaite zalantzaakoa larun batean mobilizatzeko mm, da pixkat adi baldin badago. Sobera ez? Sobera arrazoi Hemen sobera. E, gero pixkat e, konporaketa bat egiteko e, lehen aipatzen genena ez, datuak ez direla... <laughs> Harkatu, eh, baina eskaren garraztu ibiltzen zen telefonotik ezin, nero? Guztiz. Ego alegin berko dugu telefonos <gül> nahizetemen egon, ja. <ya>. Bidaliko <gülüyor> dugu una farrora berrizera. <gülüyor> bai, bai, bai, telefonotik ezin zuzera nik uste. Ja. Eusker oso graziosak taret ez. <gülüyor> <gülüyor> <gül> Eskerrik asko. Paiasa da hitzen ere gaitu momentu antan, horrelea. Bota, bota. Bota, nik uste teinak lehen esan duena. Gai, ahin serio tratatzei dugunean. Ez darreza, serioa hitz egitea. No merece la pena mujer, tu pasividad. No merece la pena mujer, debes de actuar. No merece la pena mujer, tu pasividad. No merece la pena mujer, ármate y escapeda <risa> <risa> <risa> Bara, indela zenbat demorea Boa, eskapentzun eskapen gabe Zue gustera, <risa> jongan entzame laian kontzertu atetera <risa> Gaurregun <risa> Bai? <risa> bai? <risa> Gazterako parrandak Bago gauratzeko, ez? Bai, es? bai. <risa> oh, Jesus Horren zarrak Horren zarrak Horren zarrak una oportunidad Rompe diuna ber Laskar Bueno, seriosten jarraituko dut dixkosea jatzen. <laughs> Ezo, es, baina serio jarrita berreri eta lehen aipatzen hasi naizena zena hau Lehen komentatu dugu, ba, ez, oianak esaten zuen datuak, ba, ideia bat egiteko ondo datozela, baina askotan ez dira realitatea, ze datu asko, ez, ba, gordeta daudez, mm -hmm. ez dakizkigu. Mi. Ba, Hala ere, e, ba, dirudi datu hauetan, kontemplatu egin direla denuntziari gabeko kasuak, eta hemen esaten du, adibidez, 2008an maikean, aurten, e, epaitegietan da honeko irurogeita 6 mila, iaia, irurogeita 6 mila, e, salaketa jaso direla. Hau da, egunean, da irurogeita mar salaketa baina gehiago. Eta esaten duenez, 2008an zazpidik e, eguneko 6 askundea gondat, Salaketen, arabera, hau ez du esan nahi, ez du esan nahi gehiago dagoenik, baina bai salaketa bai, gehiago jartzen, jartzen direla. Hala ere, ba, azok esuten zenuena, zenbat eta zenbat emakumeek ez duten salatzen, ba, dibiez, ez, biolentzia seksista gatik, erailako emakumen euneko erorogitan mairua, baina gehiagok ez duen sekula bere salatu. <hum>. Gero honekin nire ere amorro handia ematen didan e, gauza bada ez? Nola erabiltzen den e, datu hau zen askotan entzuten ditugunean e, teleberrietan eta ba, Espainiar Estatuan e, beste emakume bat erail dute? eta erabiltzute horlako koletilla bat moduan, baina emakume honek ez zituen lena gotik txarrak salatu, como bere rrua zen, hori da. Ez? Eta, buah, ni benetan, osea, sutzen hauen gauza da ikusten dut eta hori, e, hori ematen ez den, osea, salaketa egin ez duen bakoitzen ez, ondo azpimarratzen dute ez zuela egin. Gero badez bada ondo ez duten azpimarratzen moduan egin zuenak ere erail egin dutela, ez? Beste hogeita, deuneko hogeita horrek, ordoan Ba, ez dakit, alere nik uste dut e, bere arrazoia dauzkatela emakume horiek beldur handia dagoela oraindik salatzeko eta askotan salatu dutenek ere bai, ez? E, ba, pairatu duten intxaguritatea eta biktimazio e, hori ez ez dutela pairatu nahi. Haini guzti ez da, doze, eh? eta ia da hori sozialkiere, ez gizartean askotan bada beste presioa lehena ipatzen nuna, ez? Presio hori azkenan behar bada epaite egitakoa edo kartzena, baina gogorrago izan daitekena, dela zure inguruko eh, zer pentsatzen duten, eta hmm. zer uste duten zuke egite duzonga uzetaz, eta askotan, ez, bai baina emakume horrek tonta da irudiz, zergatik ez du salatzen, da daia, ez, polizia komisaldiak batetara, eta denuntziatu dezala bere senarra bere bikotea, edo dena delakoa, baina, baina, beti zegin ezan duguna, ez, emakume eta gizeno horren atzean historioa dago, eta historio oso luzea eta behin baina oia nintzen dugu bezala ere zu momentu horretara iritsi bitarte ba ez eta eraso bat egon arte dagoatzeetiko prozesu oso botere oso... harremanak finean, azkenean eta sistemak babesten dituen botere harremanak, ez zitutak gauden botere harremanak, azkenean eta horrek sortzen dizkizun inseguridaden, rolak eta ematen dizkion eska azkenean ez, baino botere psikologikoa ere ez, bai, pertenentziaren kontua e, eman beharrekoa, e, eskenini beharrekoa emakume izateagatik bai jendarteari bikoteari e, zaintzaile gisa eta hori guztia azkenean horren barneratua, eta horren gutxi aztertua dekonstruitua dakagu orokorrean ez... Pff, zeinen pf, azkenean norrelako kate batean sartzen zai, zaitun ez azotzaia, edo boterea duena bere es, instrumento guztiak eskura dituen gizon hori ba, azkenean, ez da horren erresia, ez da horren naixa e, hortikan ateratzea eta zatea ez do naino hmm. eta askotan ba gainera, ba bez inguruko ba beza ez, daukat, ez daukatenean ez? Ba, zer den Bai. Birakurtzen duzu eta e, azkeneko ikerketan gazte 180a bai. e, pentsatzen zuten neskak e, mutileei mese degin bertsietela hola hmm. ateratzen da bai. estatistiketan institutuetan egite egindako ikerketan, zera batean hori bai. ba, pentsatzen badute ba ondo jendarteratua izateko izan duzu timida sonriente eta oso ongi bai. Eta gero bestea ere bai, ez? Horentxe e, torten erizitzean, ba, emakumea tera hilzen dutenan, ez? Esan dute ba, komunikabideke ematen duten hori ba, ez zuela salatu. Eta gero bestea da, galdetzen dutela bizilagun, egi edondoko, egi, adernolako bikotea osatzen zuten, ez? Mm -hmm. Neska oso jatorra zen, bale, oza, sea, primeraan oso jatorra zen labarena, erail dute, oza, sea, arazo ez da, jatorra edo ez jatorra o sea, tontolapiko bat bazen ere ez zuen merezi bere ez ordan neri berdin zait emazte hori jatorra edo ez jatorra bazen eta gero gizonezko hori, ahi, oso lasaia zela eta berran hemen hartzen zuen eta inork zuen pentsatuko o sea, berdin zaigu ez, eta nire ustud komunikabideken fokatu barko luketela gauza beste alde batetik, eta igual e, bai dago albistea bete behar batez, ziren bestela datu txetan gertzen zara, esaten duzu, beste makume batera hilute, demagon almeri Vale, eta gehitzeko geitzeko zer ba, betelan horrentzako ba komunikabidek doaz inguruko jendeari galdezka. Ba hori egin ordez, mugimendu feministei aldetu barko sieten, errotiko arazorren inguruan hitzegiteko, egun horretan herri horretan antolatuko diren gauzen berriman barko lukete eta ez ba, bizilagunek zer pentsatzen zuten bikote horren inguruan. Zen eske ez zaiguin hor inporta eta morbo horretan jausten gara, ez? Eta ai, arritzen hau zen gizona Bai, xamur bat zen, ze jatorra zen, ez, hemendik ibiltzen zen, eta eske nik, nik aluzionatu duten dut, horrein nola hemen alditena hotza hor lako Bai, eta nik uste dut gara gara gara gara gara gizartaren arazo bueno, ni bintzat bizi lagun bat izango nintz, eta kontrakoa bizi manu. ez lotxaren mango li da, que lotxa baina eskenan hitz egiten ari gara gizartaren arazo bat. Dela, ez dela etxe barruko arazo bat, ez, lehen ipatzen zenon bezala violenzia domestika ahitzen zen, ez ahitzen, ez ba, bada oso garen estrukturalki daukagun gatazka eta arazo bat. Eta ez, ba, gaur egunen saiatzen egaren apoliko poliki ba hori sensibilizazio hori lantzen eta plazaratzen denon arazoa dela. Eta nik nire ondoan hori bizitzen ikusten badut ez da bikote horren arazo bat. Oso komplikatu da, beti badagor... E, Ez, olako limite bat, zein joiz ezakizu ze puntutara biko batean batean sartzen edo ez baina nik uste du denakarroia dauzkagula zein topeetan, ja ez den biko terremon baten arazo soil bat. Ez? Mm. Eta nire bizilagun batzuen etxean egun bat bai, eta bestean ere baizkambiak eta hostiak entzuten baditut, bat ez dutu ze nintzatekenik. Eta zein arriskutxoa den ere, ez, soiik, de, ba, hasidunarre bato, edo... Mei. Mm. Ez, horrelako edo bueno, pues arazo psikiatrikoak zituen, ez? Zen dutuen, droga hartu zituen. Hori da, ez? Eta azkenean horrek ere erantzukizunak kentzen dio Aria. jendarteari, eta hori osa arriskutua da, ez? Eren mire kondu esandomezala, ez estru, arazo estrukturala da eta denok konpondu eta ardura hartu behargun gatazka gatazka da. Hortaz, badaukagu aukera larun batean eh, ardura hartu eta kalera Ateratzeko eta badugu e, behialbi horretarako prestatua belkarezketa txiki bat. E, musika entzuten dugun bitartean deituko diogu. Bai? Eta gero ere, orain bikan, datu gehiago emateko plaza badaukagur, justo, justo. Bale? Bale Basta <laughs> Tiena roto, tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano Su mano de es hora de empezar a andar Se acabaron las lagrimadas O es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras callada Tu la rosa seca ya no sabe a perfumada Siento las espinas que se clavan pinchando bien adentro Donde duele más o Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrima va Es hora de empezar a andar Betu jaulada Beno, eta esan bezala Bilbon ibiltzeko parada izango dugu Hortaz Zerra Kantarina eh. gaude, markatu. Hmm, kaixo, miren Entzuten duzu zer, zer, zer, zer jaleo dago hemen <cucas> Bai, bai, bai, jaleoa Benzat, bai <cucas> Manifestak ziorako prestatzen ari gara <cucas> Bai, motoreak berazen Hori, hori, hori da Beno, baina on, eh gurera ekarri nahi izan zaitugu, ba pixka bat eh gure entzulea jakin dezaten ba nondik andator guztia hau ideia eta Bueno, ba Aspaldi hiri esan eh mugimendu zenisa nikusi dugu beharra eh bueno, bateratu bat emateko Ja ja más bueno va ba, utzik urtera igoerak eh bueno indarkiz existar idago kionean ezuelako inondekin hobetzen eta besetik ere urtetan ba, ba, ba bueno va akaso ba, akazo, ba bueno, erantzun lokalak eta eta herrialdekakoak eta bueno herrietan eta e, dauden erantzun edo edo mobilizazioak eta hoiek alde batera utzigabe noskila beharra ikuste genun eh bezala ere antzon bate emateko ba, Euskal Herrian pairatzen e, dugun indarteri sexistari horrei eh bueno aurre daiteko ordua bueno ba, batzuen gauzau bai beti bezala hitz zitzaion, jenerazioa mobilizatu zuen, da eta pixkanaka-pixkanaka ba, ba bueno balarun barka artez Bai, eta bueno, ezakite gero ere ba valorazio positibo ere bai, ez, e, merezi du ba guztiak bat egin izana horrelako gauza baten aurrean, ez, Euskal Herrian dauden eragile feminista desberdinak eta, eh, honekin bat egin dute. Bai, gainera 42ko talde feminista battu be hau egiteko eta eta gian hori pozgarria da ez eta pixkaneta pixkanaka ere ba, bueno, herriera di asko denguna e, ba, txikimendu eta jasotzen na e, dela larun bateko mobilizazioari begira ez. Horrek esan nahi du ba, ba bueno, bate pike mugmendu feminista dittaggola bat ere auleez berrogeita piko talde... Euskalherri osoan dei, bueno, gero batalde batzuk ere ba nazionalak edo herrialdeakakoak mm. edo bueno, e, zeio dutela e, ikusita ba, ba, bueno, ba hori pentsago keztugu ez dugu somatzen eta eta hori postekoa da, bezetik zuke esatu zenuna ere, ba horrelako ba, e, bueno, eh gai batean ematen du guztiak adoz gaudela mugimendu feministan eta ez, da, ez dugu irakurketa berdinak onpartitzen, edo ez ditugu dire berdinak marrasten, ez horreia urre diteko, eta eta la ere, ba, bueno, ba, testu batea adostu dugu, irakurketa bat adostu dugu eta mobilizazio batzuk adostu ditugu, ez horrekin ere oso pozik. Eta gero baiitza ere, ba, ez dalako bakarrik e, mugimendu feministaren zerbait, e, baizik eta, bueno, guk gultzatuta ba, e, jende asko ere... Eh, esten, ba, besten duela, eh? eta, bueno, horre eh, ere demozatzen ari da, ba, pixanaka, pixanaka, indarteriz, seksista, alazo sozial eta politiko bat bezala interpretatzen ari da, agendartean, eta horrek ba, ba, ikarriko ditu ez, eh? bere ondorio positiboak ere. <hieres> Eta ez dakite gero, ba, ja demora gutxi geratzen zaigu, e, konbentzituta ez dagoenarentzako, a ber, miren, ba, denon artean lortzen dugun, Larun baterako nolako deialdia, zerre, bueno, zerre de, komentatu nahi diezu hemen, e, ba, gure eskualde hontan oraindik dik, e, zalantzan doden orientzako, zerre zer esaten diezu? Bueno, ba, batetik ezanez, do pasako de ez, bueno, ba, ez dalako izango ez ere bedo ez daukagula morik behinza egiteko ba, manifestaldi ohiko ohiko bat daguno ba hartuna bueno, ba, na ideu pixkat erantzun terminoetan baina baina bono ba mobilizazio ez berdin batez zorboan mm. bu bueno, ba hori ikusteko eta bizitzeko eta parkartzeko aukera izango duela eta bezetik ere ba, usete bueno, arazo honen aurdean ezin dugula helbigal geratu gel, ez e, guztion ardura dela neurri handi batean horrei e, aurre egitea eta horrei erantzun erantzun bat ematea ez eta eta bueno ba, erantzuna momentu honetan eh e, ba bueno, planteatzen planteatzen badugu ba, ba bere babesa ezin bestekoa dela ez horrelako zerbaiten aurrean eh ba bueno ba diskurtzo aldatzeko instituzio neurri berriak hartzeko e, egituralzkoa dela eh siniestaratzeko jendartean eta instituzioetan eta eta hoize animatzeko Orsondo, miren, ba eskerrik asko. Beraz gogoratuko dugu Bilbon larun bat honetan arratsaldeko 6etan Arriaga Plazatik aterako dela, baina guk Irundik autobusak prestatu ditugula, bueno, autobusa, <laughs> autobusakondik, ez? Baina bueno, ikusten baldin badugu betetzen dela bestera aterako dugu ere bai, arratsaldeko 3erdietan aterako gara, e, biseratik. Iru tardietan, er, iru tardietan bai inguru horretan eta beranduxiago beldin bada hartu kafe bat <risa> eta hori xe arratsaldeko 6etan harriagan egongo garela ba eskerrik asko miren eta larunbetan ikusiko vale, gara bai esker bai hori da bale larun batarte agur baina zuz acabaron la la de mama zuzo ta queda noi man betu hau lagait mira eska la vida se acaba los sueños se gastan los minutos salta, abraza, los pasan y se tu muere la bueno aitzarena serenezuesan elkarrizketan zehar miren aranguren genuela bilgune Feministako kidea. Bai, horrela <laughs> bai, orkestu dugu miren. Txikitako eta, laguna da, ja. Bai, bueno, laguna, e, baina hori bai lanpillo batean ibili ibilidira bueno, bilguneko neskak ere bai e, antolaketa guzti horretan, eta horretik jarri gara berekin harremanetan kontatzeko pixka txu bat. Nolako garene. Eh? ork ez ja. Bueno, hemen ja pare, noiz baitearen egon denez, etxeko ba, moduan. <laughs> Laiek ka bakela via zekaba ke lo sueño. Beno, beraz, eh, guri zer geratzen zaigu, ba... esatiko. Bueno, gaurkoan kulturgomendietatik pasea ingo dugu, baina eh zer dizueguna, bueno, hurrengo astean espro dugu kulturgomendio tarteder bat egitea, batez ere gainera Durangoko azoka pasa berri dugula. Hori da. Bertan egon ginen zuzenean gainera hemen gauden guztiok eta... <laughs> kompetentziarekin... hori da zaten... batzuk, batzuk, besteak... batzuk, batzuk, hori da, hori da, hori da, no, no, eta labe direntzako, eta... eta hori da... eta tastaz, hori da... eta esan dugu, ba... bueno, ba, ditugula, ba, egun hartan grabatu genituen elkarrezketak ere, zuei berrirere ba, onera ekartzeko, eta ba, bertan ezagutu genituen... E, Emakume... Ba, proposamen ez duer ere. Bai, bai, emakume sortzaile pilla ziren mm. durango inguruan eta, beno, ba, gurera ekarri nahi ditugu eta zuek ere ezagutzeko zeren in, gauza interesgarri pilloa esken dizkiguten. Dizk, mm. Eta gaur, ba, denbora gutxia okagunez eta horrela komentatzeko, ba, Ez duen ezbalio, ez pixka tarte gaiagorekin. Ba, horrela urrengo saioa horako lotuta oztan zaituztegu. Gainera, urrengo saioa akaso gabonak direnez eta eta badakigu komertziala dela, eta baino jende asko pariak editen dituen, ba, egin aldugu kultur saio berezia. Proposamenekin jendea, ba, pues ez dakit, museora sarrera bat, edo, bat feminista, bai, Horrelako kontutua. Bai, kastatuko anda. ditu gurrengo zailorako. Hori bai, gabon zena dakagoan improvisatuko, egon. Eh? Ah, Beren txorrenokorritu nah, zegoen nah, gurrengo zailorako. burua honetara daukagu. Hori bai, nik esan nahi nuen, ja egon gara, e? Eh? Zegia dakorko zaila izan dela, datuekin, gero dornako kontatu digunarekin, eta ez pixkat, Triste do, bueno, triste do gogorra da azkenan, ez? datu hauek, baina ni ustut, midenek esan duen azkenengoarekin ere bai geratu nahi dut, manifestazio ez dela izango, manifestazio solemne, isil eta triste bat, baizik eta honi aurre egiteko kapasa garela, eta igual, askotan ere bai, ba eman aldu, ez? hemen gauza kontatzen ari garenean, eta ba igual, nahi gabe, ez da, honetaz egiten dugula, ez? Baina, irrifarrateratzen farra ba ere, mekanismo defentsa bada, eta honi aurre egiteko modu bada, ez? Eta, Ba, gauza triste hauei guk beste modu batean begiratu nahi diegu, eta borroka egiten dugu, baina borroka moduali baten egiten dugu ere bai, kapazagara horretarako niztut garrantzitsua dela, eta, eta manifestak hau ere alaia izango da, salatuko dugu salatu behar duguna, baina horregongo gara gure indar guztiarekin eta irribarrean dienarekin, eta abesten eta kantatzen eta dantzaten. Eri da, eta gaur ere jarrizkizu eguna bestiak gaia horretzituzte, baina mezuetan fijatzen magara ere, azkenan mesua hori da, espositiboa, salta, baila... Aure egin, eta... Kontelos takonesi, venga pa alakaie, mujer, ez azkenean, eskeda. Eta alakaie, larun batean, guztietan harriagan, vale? Guztiak. Eta autobuseena burutan neuki, hori... Ba, Bixeratik aterako da, eta... Eta oraindik apuntatzeko aukera daukazue bai, lakasita gaztetxean, kabigorrin azian eta sunbila tabernan daude zerrendak e, izen emateko, eta bestela, bagizun hortzu garen, kaletik ikusten gaituzue, esango oso pozik hartuko dugu beste parte hartzaile bat, banifestazioan, eta bestela, e, ez baldin badaukazue aukerarik edo bertara juteko, ba, e-mail bidez esan aldi guzure, bai, badakizue gonekin abildua, jen mail.comen aurkituko gaituzuela. Hori da. Ba, animatu zaitezte eta gu hemen irratian urrengo astean elkartu patuko dugu. Hala nahi baduzute. Muse hondi bat eta datorren astearte, larun baterarte. Larun La baterarte. Larun baterarte. Hoy va con de la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa que para te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy mas mujer, desperta que esperaban a roto sin pudores. La